Care nebeski, utešitelju, duše istine, koji su svuda prisutan i sve ispunjevaš, do dobara i daoče života, dođu se, ali su nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše, slavo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i veki i u vekove vekova, amin, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Oče, blagoslovi святih Oteca naših, Gospod Iisusa Hristo je Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hristo, sa jednim našim bratom koji nije bio u vjeri dovoljno utvrđen isli ne bio je kršten ali ne ocrkovljen i tako vozeći se kroz podvoricu taj neutvrđeni brat iznosio neka svoja vidjenja, neke svoje životne probleme, stavove namjere, planove A ovaj drugi slušao ga je strpljivo ne uključujući se u tu njegovu priču jer je već bio na drugom duhovnom nivou naravno nije ga prezirao ali se nije uključivao nije postajao sagovornik u smislu da se uključuje i dijel i učestvuje u toj njegovoj priči jer je ona bila na drugom Nivou. Rekli bismo, neozbiljno. A on ga je kao brat slušao i pošto je bio obasjan istinom, božijom i donekle uveden u tajnu bogo čovjeka, u tajnu ovoploćenja, slušajući njegovu priču i njegovo traganje za smislom, za srećom, za utjehom, za nasvodom, zamišljao je, ili bolje reći, sozrcavao, dakle, duhovno sagledavao gospoda, dakle, bogo čovjeka, boga u tijelu, koji sjedi na zadnjem sjedištu njihovog automobila. I Vozi se sa njima u ulicama tog grada i sluša njihov razgovor u tijelu noseći silu Božju i njome otržavajući sve svjetove i nebeske i zemalske i vidljive i nevidljive a svojim tijelom nalazeći se na zadnjem sjedištu njihovog automobila i nekako je tugovalo što njegov brat u tom trenutku nije bio na tom nivou da primi tu istinu i tajno vakoćenje Božjeg i da prepozna Boga u tijelu, da se obraduje i svim svojim bićem osloni na Bogo čovjeka. Isti taj brat u istom duhu sozrcavo je i vožnju o liftom od prizemlja do desetog sprata. gdje se srijeće i gdje zajedno u lift ulazi i do svog odredišta, do svog devetog sprata vozi se u prisustvu jednog čovjeka koji se kreće od prizemlja pa naviše kao čovjek a koji se kao Bogo čovjek vaznosi na nadnebeske visine, koji se vozi liftom, a održava Serafime na serafimskim visinama i daje im silu duhovnu da mogu da olebde i da se šestokrilo kreću velikim brzinam on u liftu kao čovjek a kao Bog svuda i sve ispunjava isti taj brat u istom duhu sazrcavao je i gospoda koji ugazi u neki od aviona neki od avio kompanija Ugazi, Prolezi sve one procedure, ulezi u avion i povijeće zajedno sa drugim ljudima. On na jednom sjedištu, ne u biznis klasi, nego u onoj običnoj, ekonomskoj, sjedi vežući pojas kao čovjek, kao Bog upravljajući i zemljom, i nebom, i suncem, mjesecom, i svim zvijezdama. I uživaju u tim sozrcanjima, u čijem temelju se nalazi velika tajna ova poćajanju i čiji centar jeste Bogo čovjek. Ako je mogao u ono vrijeme, kako smo u prošloj nedjelji slušali i čitali, da uđe u Petrovu barku, Pet Simona Ribara, zašto onda ne bi mogao da uđe u naš automobil? Ako je mogao da se vozi čamcem, zašto ne bi kao čovjek mogao da uđe u lift? Ako je mogao da se vozi čamcem, Zašto ne bi mogao da se vozi avionom? Ako je postao čovjek, zašto ne bi mogao da uzme učešće u svemu onome u čemu ga i mi imamo? Ako je mogao da bude za trpezom u kući Farisejevoj, zašto ne bi mogao da bude i za našom trpezom? Ako je Marta mogla da se brine kako da ga ugosti. Zašto ne bi mogao da bude i naš gost? I tako bi smo, braće i sese, mogli da nabrajamo i da pravimo razne paralele, a sve se željom da ga prepoznamo kao Bogo čovjeka. Kao novi korijen, kao novi centar kao novi život, kao novu mogućnost, zapravo kao jedinu mogućnost za svakog čovjeka i za ljudsku prirodu uopšte. Zato je Sveti Apostol Jovan Bogoslov veliki tajnovidec, bogovidac ili bogoslov kako ga u crkvi najčešće nazivamo u današnjim svetom evanđelju a na njegovom kraju napisao govoreći nam o onom javljenju apostolu Tomi i utvrđivanju istog apostola u vjeri, pozivajući ga da opipa njegove rane, dakle poslije vaskrsenja, tridnemnog vaskrsenja, da priđe i da mu dodirne tijelo, da svojim prstom dodirne rane od klinova i da stavi svoju ruku u rebra njegova koja su kopljem probodena bijela. Dakle, da slobodno priđe i da ga dodirne, da dodirne njegovu bogočovječansku kost, meso, rane njegove, i da ne bude nevjeran, nego vjeran. Pritom tom, ne misli se na vjeru, onu koju mi najčešće imamo, koja nije to mi na vjeru. Naravno, se ne misli i na nevjerije koje mi imamo, na naše pritke, sumnje. Tomina sumnje bila ozbiljna sumnja. I kogod tu sumnju ima, on će i Tominu vjeru da naslijedi. A naše sumnje koje dolaze od naše gordosti, njih ni ovo javljanje i Tomino svjedočenje neće u vjeri utvrditi. Vjera apostola tome Bila je vjera u Bogo čovjeka, dakle u ovaploćanoga Boga. U Boga koji je primio tijelo, postao čovjek, primio ljudsku prirodu. Njegova vjera je vjera crkve, njegova vjera je vjera apostola. Njegova vjera trebao bi da bude i naša vjera, braćo i sestra. Jer mi ispovjedamo u crkvi da vjerujemo u jednu svetu sabornu i apostolsku crku i ispovjedamo da je naša vjera apostolska vjera da i mi, kao što i sveti apostoli vjeruju i ispovjedaju vjerujemo i ispovjedamo Boga u tijelu Boga koji može liftom da se vozi Boga sa kojim u liftu možeš da putuješ Boga koga možeš da voziš svojim automobilom na mjestu suvozača. Boga koji može da se vozi avionom. Boga koji može da uđe u naše domove, u naše kuće. Boga koga možeš da ugostiš, da nahraniš i svog tiganja, i svog lonca, i svog tanjira. Svojim escajgom. <kuh> Boga koji možeš da se hraniš u crkvi primajući njegovu krv i njegovo tijelo. Ako naša vjera nije takva vjera, onda to nije vjera pravoslavna. Onda to nije vjera apostolska. Onda je to, braće i sese, bolest iz će se namnožiti mnogi problemi, mnoge sumnje, mnoge tuge, mnoge depresije, mnoge psihoze i mnoge druge bolesti. A vjera apostolska, vjera pravoslavna, vjera u Bogo čovjeka, vjera u ovoploćenoga Boga, liječi sve bolesti, odgoni sve sumnje, sve strakove i daje istinski život. Zato apostol Jovan Bogoslov nastavljajući posle ovog svedočenja, a Jovan je jedan od 12 stolice i Toma je braća i sestre, jedan od 12 stolice, to je vrhovno svedočenje u našoj crkvi. Ono što apostoli svedoče, ono iz za čega stane Sveti Jovan Bogoslov i iz čega stane Sveti apostol Toma i za toga su stala sva nebesa. Iza toga vam stoje svi sveti angeli. Apostol Pavle ide do te mjere da kaže da čak ako i angeli sa nebesa dođu pa kažu nešto što se kosi sa njihovim učenjem, sa njihovom propovjeđu, sa njihovim evanđeljima, a na tema da bude, neka budu odvučeni od zajednice sa takvom vlažnju a otkud ta vlast zato što je njihovo svjedočenje svjedočenje duha svetog zato što je njihovo svjedočenje svjedočenje iza koga stoji sama sveta trojica zato što je njihovo svjedočenje svjedočenje istine da je Bog Sin Boži radi nas ljudi radi našeg spasenja postao čovjek Da bismo mi ljudi, U ukoliko smo se otrijeznili od onih ideja da smo majmuni, jer ukoliko se još držimo učenje da smo majmuni, onda nas može da spasi samo Bog koji će postati... To je satanska namještaljka. Bog je, braći i sestre, postao čovjek i kogod sebe drži za čovjeka, ima ga za spasitelja. Majmunima Bog neće doći. Bog nikad neće postati majmun. Bog je postao čovjek i svakom čovjeku otvorio vrata Carstva Nebeskoga. Dajući mu, mu, mu, mu mogućnost da postane Bog, po blagodati, jer Bog je zbog toga postao čovjek Da bi mi ljudi mogli da postanemo i da budemo bogovi po blagodati, duhom svetim. Kako do toga dolazi, nemoj da bribeš. Uđi u crkvu, uključi se u njen život i bit Pritom, važno je da vjeruješ. Kako možeš postati Bog, po blagodati ako ne vjeruješ u ovopročenog Boga? Kako možeš posati Bogu pogodovati ako ne vjeruješ u tridnevno vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista? Kako možeš posati Boga koga ne ispovidaš kao savršenog Boga u tijelu, jedinorodnog Sina počevu? Ne možeš primiti Bogodat usinovljenje jer ne vjeruješ u njega kao u Sina Božije i duh usinovljenja Duh Sveti ne možete posjetiti. Ne želi da te posjeti. Zato je, braći i seste, vjera u Boga čovjeka, dogmat spasenja. Zamovit ćemo našeg brata ili onoga čiji je on sin da zauzme neko mjesto i da bude miran u sali, a ukoliko ne može da bude miran, neka tu malo bude u šepu. Može? Neki Bogoslova. Vjera u Boga čovjeka je dogmat spasenja. Bez te vjere, braćijo i sestre, na moć crkvu ostati za objekt tuđa, nepoznata. I mi nećemo koristiti sve one čudesne mogućnosti koje nam ona nudi. Sveto evangelje Sva četiri evanđelja imaju za ciji upravo to da izazovu takvu vjeru u nama. Istina, nečitanje, nepoznavanje evanđelskog duha, evanđelske propovjedi uvijek za posledicu ima nevjeru i sumnju. Kogod ne čita sveto to evanđelje, kogod ne živi duhom crtve, on ne vjeruje u Boga čovjeka. Njegov odnos prema Bogu je strašan, nakaradan njegovo ispovjedanje Boga nije apostolsko ono je uvijek i neminovno drugačije ne može biti jeretičko a jeretičko ispovjedanje Boga je ubitačno ono u sebi nosi otrov jeresi a taj otrov je braće i sestre gori od svih drugih otrova koji truju fizički sasa otrov jeresi napada um napada volju i napada srce, ubija čovjeka na mrtvo, mislimo na onu vječnu smrt. Cilj svetog evanđela, koje se prima, tumači, živi u crkvi pravoslavnoj, jeste upravo da izazove tu vjeru. Ukoliko ta vjera nije izazvana, crkva, odnosno sveštenstvo, to smatra svojim neuspjehom. Ukoliko jedan propovjednik crkve, prvenstveno sveti apostol, ne izazove tu vjeru u svojoj pastvi, on to smatra neuspjehom ili nedovršenim djelom, dok god ta svjetlost vjera, jer ta vjera svjetli, i sestri, i braći i braći sestri, čovjek koji povjeruje u Boga u tijelu, koji vjeruje u Boga čovjeka, on neminovno svjetli. To je moćna vjera. Tom vjerom mi se povezujemo sa svjetlošćom. Toma je uzviknulo Gospod moj i Bog moj. I tom vjerom, braći i sese, poni kasnije prosvetio mnoge ljude. To je jedan od 12 apostova. Njegova propovjed, kasnija propovjed, dakle, propovjed utemeljena na njegovoj vjeri u Bogo čovjeka. Pazite, prst u rane, kao utikač. I reakcija, gospod moj i bog moj, pazite, vrlo simbolično. to mi na svjedočenje je moćno svjedočenje. Zato nije bez razloga crkva ustanovila da se taj događaj proslavlja u prvoj nedelji po Vaskrsu. Ruka u rebrima dodiru u kostiju gospodnjih, rebra gospodnjeg, mesa gospodnjeg i usklik, gospod moj i bog moj. Ovo je tako Drži Boga za rebra, pazite, za rebra, vraći i sest, i uzvikuje, raduje se, svijetli. I pustujuši to rebro rukom, a srcem, voljom i umom, vezavši se neraskidivo za njega, prosvećivao je narode. Tomino polje djelovanja bilo je u Indiji. To što Indije danas, nažalost, većim dijelom ne vjeruje. To ne znači da gospod svog apostola tamo nije poslao. Zašto oni danas tamo ne vjeruju? To gospod znade. Tek apostol, i to jedan od dvana storice prosvećivao Indiju i tamo i postradao mučeničkom smrću. Temelj njegove propovjedi, svijetove propovjedi vaskrsloga, ovaploćenoga Boga. Kad kažemo vaskrsloga, braće i seste, mi u toj vjeri, mi ispovjedamo ovaploćenje. Jer kako je mogao da vaskrsne onaj koji nije umrao? I kako je mogao da umrao onaj koji se nije ovaploćio, koji, koji nije primio ljudsku prirodu. Kako je Toma mogao da se utvrdi u vjeri u Vaskresenje i da dotakne rebro onoga koji nije postao čovjek? Dakle, vjeru u Vaskresenje u sebi sadrži i podrazumljiva vjeru u ova poćenja. Vjeru u Vaskresenje Hristovo u sebi sadrži i podrazumjeva vjeru u Bogo čovjeka. I samo ta vjera može da nadahne može čudesnom silom da nadahne svete apostole i ne samo svete apostole, naravno, prvo njih, a posle njih i bezbrojne naslednike svetih apostola i učitelja pravoslavne crkve. Jedan od onih koji je bio nadahnut tim duhom i utvrđen u toj Tominoj, Jovanovoj, Petrovoj, dakle, apostolskoj vjeri, bio i naš sveti Vladika Nikolaj ravno apostolni bez svake sumnje da ne govorimo o svetom ocu našem Savu mi braći i sese ovdje sabrani ako nemamo tu vjeru mi nismo povjerovali pri tom, to nije za paniku. to je da se čovjek zabrine ali ima nade crkva je tu evo već jutra bit sveta sve liturgija Koliko si jutra, ako da Bog, a da će, mi ćemo opet odslužiti svetu liturgiju. Opet ćemo dodirnuti tijelu gospodine. Opet ćemo se pričesiti njim. Oni koji vjeruju, još više da se raduju. I još više u toj vjeri da se utvrđuju. Pri tom, to više nije vjera, povjerovao sam, pa sad malo više vjeruje, preh će još više vjeruje. Ne, to je vjera koja se ozrcavao. To je mistična, tajanstvena vjera. Vjera koja ono koji vjeroje uvodi u carstvo onoga u koga je povjerovao. Ta vjera prenosi čovjeka sa zemlje na nebo. Pa onaj koji voli ljubljenu koja u Australiji, on više živi u Australiji nego tamođa jeste, zar ne? Jer ga ljubav i vjera u ljubljenu tamo prenosi. Mada je to jedan primjer koji slabo može da predstavi vjeru i ljubav onoga ko vjeruje i koji ljubi gospoda svoj i Boga svoj. A onaj koji vjeruje u ovopločenoga Boga, koji vjeruje i koji ga ljubi i koji svoju ljubav životom potvrđuje, on živi tamo gdje mu je ljubljeni. A znate li gdje je gospod naš i Bog naš? Znate li gdje su rebra? Ona rebra i gdje su rane i ruke sa ranama i noge sa ranama onoga koga je Toma dotakao gdje se to tijelo životvorno danas nalazi sa desne strane oce i koji sjedi sa desne strane oce tako smo jutro osrekli tako i jest koji sjedi i u ovom trenutku sa desne strane oca. A duhom svetim, povjerovavši u njega, duhom svetim, ljubeći njega, mi se povezujemo sa tim visinama i vjerom i ljubavlju prelazimo u njegovo carstvo. Još ovdje dok smo na zemlji. Zato su apostoli, braći i seste, a onda i svi naslednice svetih apostola, moćno svojom propovjeđu evakuisali one koji su ih slušali i nadahnivali tom vjerom i tek kad vide svjetlost u njihovim dušama znaju da je taj ili ta ili oni da su povjerovali a takvi ljudi više nisu bili žitelji ovoga svijeta zakoni ne samo ovoga svijeta nego zakoni prirode više nisu imali takav pritisak i dejstvo na njih Smrt, uzmimo to kao najgodi primjer, smrt, ih više nije plašilo. Svi oni koji su apostoli nadahnjevali, oni se više smrti nisu bojali. Sjetite se samo onog čudesnog primjera one majke iz doba Arijevih progona, Arijeve jeresi, kad je onaj vojnik idući da izvrši naređenje da da pobiju sve one koji su bili odani apostolskoj vjeri i apostolskom predanju, naišao na majku koja trči sa svojim djetetom. Pazite, majka sa djetetom, majka koja je čula apostolsku propovijed, nije morala čuti i nije čula od samih apostola, ali je čula istu propovijed od apostolskih naslednika. I do dana današnje, braći i seste, Crkva ne propovjeda ništa novo. To što mi sveštenici upadnemo u krizu, znate, pa iz te lične krize i druge uvodimo u krizu identiteta, pa govorimo o ovome ili onome ili raspravljamo o, o, o, izborima ili ovome, ovim i onim krizama. To je naš problem. I od naše grupe Od moj može da postane vaš problem. Zato što se ja ispao iz šina, apostolskih šina. Zato što duh apostolske propovjedi ne radi u mom srcu. Pa onda ne radi i u narodu koga treba prosvećivati. Apostolskom propovjeđu. To je problem i kriza do koje može da dođe. Ali crkva, kao tijelo Hristovo, ona ne mijenja svoju propovjeru. Ona i danas braćuje seste. Ništa manje sa ništa vanjom radošću želi sa nama da podijeli da nas obasija blagovješću i propovjeđu o vaskrsenju gospodnjem i tom propovjeđu želi nama da utvrdi tu vjeru da izazove a ta majka ona je bila učenica Hristova to je učenica svetih apostola ona je bila ona koja je povjerovala radi propovijedi, ali propovijedi koja dolezi od riječi Božije i koja neminovno izaziva kapvu vjeru. Pazite, testiramo to na najbolji mogući način. Majka i dijete u nauči. Dijete na dojkavu. I trči u smrt. I vojnik gleda užasnut. I sam ustrašan. Pa ovo tako veli pita je kuda ćeš žen? Ona kaže idemo manastir u A on kaže pa znaš li da će u tom manastiru svi da budu pobijeni? Znaš li da smo mi poslani tamo sve da pokolje? I kao ljudi i narod i sve koje tamo zateknemo u crkvi. A ona kaže znam zato i trčim da ne zakasne. Otkud? Zato što vjeruje i ne boji se smrti. Za nju je to izuzetna situacija. Za, to je, za nju je to jedinstvena mogućnost da naslijedi Carstvo nebesko. Jer ona umire. Vjerujući u Vaskrskog ona umire potpuno ubijeđena u život vječnom i ne želi što je drugo važno svoje dijete da liši to bude kao što i majka Sofija vjerujući apostolskom vjerom straži i uebdi materinskim krilima nad svoje tri čada vjerom nadom i, i ljubavlju da da, da se ne, ne odreknu Hrista To je ta vjera, to je apostolska vjera, braće i sestre. To što se to događalo u vrijeme apostola, što takve primjere imamo u ranom hrišćansku, u četvrtom, petom, desetom vijeku. I to što i danas, nažalost, vrlo malo ima, to ne znači da je crkva odustala od svoje propovjedi. To ne znači da bogo čovek i danas, odnosno crkva i njena propovjed, ne nude tu mogućnost da tako povjerujem. Ali, da tako povjerujem, zašto se tako uninije uvukvu narodu? Zašto je došlo do takve deformacije svijesti? Zašto se ljudi tako danas licem okreću od crkve? Zašto je opao interesovanje za učenje svetih apostola? Zato što ta propovijed odvaja od svijeta. Ako je čuješ, ti ćeš morati da mijenjaš svoj život. Svoje navike, svoje običaje. Da mijenjaš svoj um, svoju volju, svoje srce. Da promijeniš svoju krv, da promijeniš svoj duh i da primiš duha Božije. Apostol Jovan kaže, a i mnoga druga znamenja učini Isus pred učenicima svojim koja nisu zapisana u knjizi ovoj, misli na Evanđelju, a ova su zapisana da vjerujete da Isus jeste Hristos, misli se na istorijskog Isuse u utrobi djeve besjemenog, rođenog u vitlejemu odgajenog u nazaretu dakle onog Isusa koga imamo pred Pontijem Pilatom dakle da u njega vjerujemo kao sina Božijeg i da vjerujući imamo život u ime njegovo to je braći i sestre cilj apostolske propovjede Ukoliko ta propovijed, ako je čujemo sa svešenom pažnjom, ona će neminovno izazvati tu vjeru. Ali problem u tome što mi tu propoved uopšte ne slušamo. Nažalost. Evo mi prvi možemo da potvrdimo uz kakve smo teškoće došli do tih dragocijenih spisa. Uz kakve smo po teškoće došli do svetoga hrama, do svetoga pravoslava. Pa za nas je to to bilo Šokantno, da ono što smo tražili svog vrijeme, da se to nalazi u, u našoj crkvi. Čak nam nije padalo ni na pamet, možete zamisliti kakva je to otvođenost. Da život tražimo u njoj. Ona je postala simbol smrti. Danas kad vidite sveštenika, on je simbol smrti. A tek da vidite monaha, monaštvo, to je te katastrofa. To je, to je to su zloslutni crni obraci, zloslutne crne brade, crne mantije. Kad se ponudi pričešće da dođe u kuću da se pričešti bovesnik, to se smatra braćju i sve se smrtnom presudom. I u takvom ambijentu mi živimo. I tačno je nije lako povjerovati. Nije lako povjerovati u Boga čoveka, nije lako primiti duh i evanđelja. Međutim, van te crkve, van jerarhije crkvene, van predanja crkveno, van liturgije svete pravoslavne crkve, van svetih evanđelja, mi tu propovjed ne možemo čuti, mi takvu vjeru, apostolsku vjeru ne možemo primiti. Pošto smo prošle nedelje uz pomoć Svetoga Jovana Zlatulostog tumačili tu istinu i tajnu vapoćenje, da je Bog postao čovek i da se javi u tijelu i da smo ga prepoznali kao jedinorodnog od oca rođenog koji je pun slave i blagodati kako Sveti Jovan Bogosko govori u svom evanđelju uz pomoć Svetog Jovana Zlatulostog tumačili smo te riječi i vidjeli zaista da je onaj gospod od presvete bogorodice rođen koga smo upelene obavili da je on zaista sin boži savršeni bog iako u upele nama ravan otcu i duhu svetome iako u ljudskom tijelu primjuši ljudsku prirodu svoju božanskom prirodu ravan otcu i kao što otac život ima u sebi, tako i on dakle Emanuel s nama Bog, onaj koji ulazi u moju kuću, onaj koji sa mnom jede onaj ko ga vozim svojim automobilom, ferarijem ili ladom da je to savršeni Bog da je to onaj koji sjedi na heruvimima Zlatulosti nas je uvodio mistagoški u tu tajnu da u to povjerujemo jer u toj vjeri braći i srce, kako kaže Sveti Jovan Bogoslo je život da vjerujući u njega kao Boga čoveka imate život i zaista kogod takvu vjeru ima on život ne prima ponekad i na kraju mjeseca njegov njemu život neprestano žubori srca Bez obzira na dnevno raspoloženje. Imamo jednog brata, on je to posvjedočio svojim iskustvom. Ne malim, ne ni prevelikim, ali ne ni malim iskustvom. Bez obzira na raspoloženje, bez obzira na djelovanje strasti, na izmjenu situacija, njegova misa, ne, ne bi rekli misa, njegov um je uvijek u tom opštanju sa Bogom, naravno ne mislimo i ne govorimo o njemu kao nekome koji ima onu dubinu bogopoznanja, ali i njegova duša se vezala sa Bogom kroz vjeru u njega kao Bogo čoveke. I tom vjerom, kao nekom blagoslovenom šifrom, on uvijek ima duha svetoga u sebi. Sada ne govorimo o blagodatnoj pedagogiji, po povlačenju blagodati i ponovnom vraćanju. To je neophodno radi očišćenja od strasti radi formiranja blagoslovenog i blagodatnog lika svakog čovjeka po ponaosu. Ali Duh Sveti daje mu zahvaljujući toj vjeri da kroz to sozrcanje Boga ova pločenoga radi njega, ja pazite, to je najveći dar, radi mene, radi tebe, radi nas, On, savršeni Bog, jedan od svete trojice, postaje čovjek i on od zemlje nebesa braći se se stvara. Jedan od trojice postaje čovjek, pritom svojom božanskom prirodom uopšte se ne odvaja od Otca i Duha Svetog, nego nas spaja sa njim. A mjesto tog spajanja, ili ako hoćete susrete ili sretenje, jeste pravoslavna crkva, a u njoj Sveta liturgija. Zato, kad god smo na svetoj liturgiji, pred svetim presovom, mi smo uvijek pred svetom trojicom. I primajući svete te darove, mi Boga primamo, mi svetu trojicu primamo. Ali pazite, to je mnogo važno, a posebno danas, jer sad su vrate hramova otvorene i unutra mogu da uđu nogi. E, sa druge strane, e, sveštenstvo nije spremno, znate, To moramo priznati. Nije spremno da kontroliše, da savrada atmosferu, da iskontroliše, da ispita duhovno nastrojenje. Desi se, na žalost, prvo često da se pričešćaju, da učešće u tajni. Imaju oni koji su neposvećeni. Šta to znači neposvećeni? Ne samo e, kršteni. Jer onaj koji povjeruje i krsti se, biće će spasen. Zašto? jer će on primati tijelu i krvi sa vjerom. Šta to znači koji povjeruje? Koji povjeruje apostolskom vjerom, koji povjeruje u dogmat o vaproćenju, koji povjeruje u Boga čovjeka. I krsti se, bit će spasen. A kršten i neposvećen, on čak može i u tijelu da priđe, on može i da se kosne tijele i krvi, ali ako ne vjeruje, neće primiti blagodat i blagodstvo. Zato ona molitva prije svetog priječešća poziva nas i insistira se na tome da vjerujemo u njega kao u Boga čoveka vjerujem gospode i ispovijedam pazite kako, kako neobična situacija tu smo u našoj crkvi u našoj budvi znači, pogledajte kako nas vaznosi ušli smo u taj blagodatni lift Ušli smo sa gospodom u ota, u crkvu, a crkva je lift blagosloveni. Ušli smo i pogledajte se vaznosimo. Dolezimo do toga da držeći putiru u rukama ispovijedamo i vjelujemo da je u njemu zaista on. Da se ti zaista Hristos, sin Boga živog. Za neposvećenog čoveka taj sveštenik ne prvi od grešnika, nego prvi u gudaka zamislite o gudaka i to pritom vrlo ozbiljno izgleda pobožno izgleda gleda u putir i govori neko što sebi govori nego i drugi hoće da uvede u gudilu u obman hoće mozak da im ispere i sveti ludi Sava i sveti ludi Toma i sveti Ludi, i ovam Bogoslov, i sveti Nikolaj, i Ludi Ostroški Vasilija, i Petar Cetinski, Ludi, svi oni narodom obmanjuju, iznoseći putir, gledajući u njega, i govoreći da vjeruju, a i narod pozivio da vjeruju, da si ti zaista Hristos. Pazite, braći i sest, gledamo putir, a vjerujemo da se ti zaista Hristos sin Boga živog koji se došao u svijet da grešnike spase što od kojih sam prvi ja onda kaže još jeluje da je ovo samo prečisto tijelo tvoje i ovo sama prečasna krv tvoj Fazite, to su riječi kojim možemo da budemo pozvani na odgovornost jevi kaže uče su normalni. Što ti to pričaš? U tvojim rukama da držiš Boga. Da držiš samo, pazite, samo prečisto tijelu i samo prečasnu krv. Govori što sebi i pozivaš narod da tako vjeruje. To je za neposvećeno totalno udilo. I kršteni A ne posvećeni ljudi, oni ne žive liturgijskim životu. Nema ni jednog. Kršten, a ne posvećen, u liturgijskom prostoru pada u nesvijest. U liturgijski prostor mogu da uđu samo posvećeni ljudi. Ili ako hoćete, prosvećeni. Čim i na koji način propovjeć apostolskom propovijed. Apostolska propovijed direktno te dovodi do liturgije. Ako su te apostoli vaspitali, ti moraš biti na liturgiji. Nemoguće da promašiš. A ako nisi na liturgiji, kršten, a ne živiš liturgijskim životom, ne moraš da nam pričaš. Mi to znamo. Ti nisi čuo propovijed. I veliki problem trači se danas jeste što najveći broj našeg naroda Govorimo i onome koji u crkvi a da ne govorimo onom koji živi izvan crkve i koji se kreću u okvirima popolskih stadima on ne poznaje apostolsku propovijed i samim tim njemu su mistične dveri hrama i liturgije zatvorene i sporadični pokušaji da se uđe u prostor crkve izgledaju smiješno i završavaju tragično. Vjeru u Boga čovjeka potvrđuje se našim odnosom prema liturgiji. Vjeru u Boga čovjeka potvrđuje se kroz našu vjeru da je On zaista u svetom putiru svih pravoslavnih hramova, svih pravoslavnih otara, u rukama svih pravoslavnih arhijereja, i sveštenika nudeći nam život u izobilju i radujući se našoj vjeri u njega kao Boga čoveka velika je radost braća i sestra na nebesima velikom se radošću raduje gospod naš i presveta bogorodica kad jedan kad se jedan grešnik pokaje pri tomu Tu se ne misli na bilo kakvo pokajanje, nego na promjenu uma. Pokajao se onaj koji od nevjere priđe vjeru. Pokajao se onaj koji je povjerovao u ovopločenog Boga. I to je spasovnosno pokajanje. I posljedica tog pokajanja, kao i vraboslovene apostolske propovjedi, biće povratak u liturgiji. A u liturgiji, braći i sestre, imamo njega moćnoga i čoveko ljubivoga. Potvrdu, kako smo u onom prošlom druženju, u uh, spomoci svetog Ivana Zvatostva, uh, otkrili, potvrdu da Isus jeste Hristos imamo od strane samoga Oca Nebeskoga koji je na Jordanu svojim glasom a Duh Sveti u vidu Goluba otkrio da je on dakle taj čovjek taj koji je među vama a u one dane braći se se Gospod bio kao jedan od nas među vama stoji kaže Sveti Jovan koga vi ne znate i danas povedajte Isa situacija. Među nama je onaj koga mi ne znamo. Pogledajte samo 20. vi, 21. vi. Povete i, i, i naš narod. Mi se radujemo dolazku careva sa istoka, sa zapada. Evo i ovih dana. A gotovo svakodnevno dolaze nam nekakvi velikaši. U redu, kao domaćeni i kao domaćinski narod, treba sve da ih dočekamo iz Rusije, je tako, i sa drugih strana svijeta neka dođu. A mi smo iz istoka i zapada. Mi smo hristov Balkan. Nas istok ne može da utješi Mislimo na onaj geografski istok. Ne može nas zapad ne može da oblikovati. Mislimo na geografski zapad, ideološki, filozofski, religijski Jer mi smo, kako nas i Sveti Sava postavio, a i kakva je volja Božja, mi smo Balkan, mi smo iznad, iznad istoka i zapada. I naša veličina je, naša radost je u tome što je Bog sa nama, što Hristos živi sa nama, kako Sveti Vladika Nikolaj divno tumači onim njegovim čudesnim sozracanjima u onom dijelu iznad istoka i zapada i tužno je braci i sestre i jadno da se radujemo ljudima koji dolaze pa odlaze koji mogu da budu dobro namirni ali pak pripadaju nekom drugom narodu ili drugoj državi koji su prosto gosti koji svete na aerodu pa tu tu neko vrijeme pa onda opet odlete ostavljajući neka obećanje ili neki divna Христос Син Божий Единородный Единый Чловеколюбец Живий С Нами Под Світання С Ваггок Дана До Сумрака Притом Не Было Светло Се Незалось Христос Живий У Нашем Граде А То Знає Само Малий Брой Жителів Ого Града Христос Живий u našem narodu, a to zna samo mali broj onih koji žive u liturgijskim zajednicama. Imate gradove, enoga veliki Belgrad. Imate samo jedan mali procenat ljudi koji je svjestan da Hristos, da Bog živi u njihovom gradu i da je donio život svim žiteljima tog grada. Pogledajte procentualno je naš srpski narod. Koliko ljudi danas zna da Bog živi sa nama? Samo oni koji vjeruju i temelje svoju vjeru na dogmatu o vaploćenju i koji vjeruju u Bogo čoveka. Oni znaju, oni se raduju svakom danu jer vjeruju da je Gospod sa njima. Živi sa njima. I tužno je to, braće i sestrije. I to ražalošćuje Sveta nebesa. On je sa nama, ili kako kaže Sveti Jovan Krasitelj, među vama budvani živi onaj koga vi ne znate, a koji može da vam donese i koji vam je donio ono što niko ne može donijeti. Koliko tu braća sest, To su karavani. E, Hlijedih lica, praznih duša, tamo ispunjenih umova, srdaca koja od suviška iznose i izbacuju, ili bolje reći, bljuju svakakve pogredne riječi, stihove i zabavljaju ovaj narod tom zabavom odvajajući ga od onog istinskog radovanja i praznovanja. A on, ovoploćeni Bog, Bogo čovek, žitelj ovog grada. I mnogih drugih naših gradova i sela. Zato je spasenje našem narodu. Spasenje svim narodima. Da braći i sest, ono se i dan nas nudi. Spasitelj je tu. Nudi se kroz crkvu, a prepoznaje se kroz apostolsku vjer i prepoznajemo ga kao Bogo čovjeka. U njemu je spasenje, a njegova je, braći i sestre, neograničena moć i vlast. Ako mi povjerujemo u njega, naravno, kroz crku, saboru, strašne sile nebeske mogu da se pokrenu i sve može da se izmijenu. Sveti Jovan Zlatulost u ovoj besedi, to jest u njenom nastavku, govorio samo o nekim promjenama koje mogu i danas da nastupe, ako budemo vjerovali, ali vjerovali Jevanđelski, vjerovali apostolski, vjerovali svetootački, svetosavski, vjerovali kosovski, vjerovali ostroški, Vjervali cetinski, morački, hivandarski, svetogorski, podmainski Kako promjene mogu da da se da se dese? i kakve promjene takvom vjeru možemo da izazovemo? Evo e i otide glas o njemu po svoj zemlji. Radi do tada nevidjenih čudesa, sve je i sa svih strana oglašavalo da je sam car sišao sa neba. Ne Angelu, ne ni Ahangel, ne ni Serafim, nego sam car angela sišao na zemlju. Zacario se, braći i sest, se u ljudskoj prirodi. Ljudska priroda, znate, postale je sjedinjena sa božanskom gospodse, zacario. I njegovo carstvo se širi u duhu slobode. Ako si ga prepoznao, ako si mu se poklonio kao car a pita na crkva na svetom kreštenju vjeruješ li u njega? a to je pitao je svakog od nas međutim, mi to nismo ni čuli kad je svešnji pitalo ponovili smo ono što nam je rekao ali odo od, od smo dalje ali crkva je pitala vjeruješ li u njega? a mi smo odgovorili vjerujem u njega u koga u njega? u voproćenog Boga onoga koga voziš u tvom Ferrari, onoga koga voziš na svom motoru, onoga sa kojim se voziš u liftom, ili avionom, ili vozom, ili autobusom, ili na svojoj jachti, na svom skuteru, vjeruješ li u njega? A mi kažemo, vjerujem u njega kao cara i Boga. To je, braći i sese, crkva, od nas tražila na samom početku uzmite, neka vam sveštenici pokažu čim krštenja vidjet da smo pod tim uslovima i takvu vjeroprimajući primili svetog krštenja da smo rekli, ne vjerujem ne bismo bili kršteni ajde danas su filteri popuštili pa mi sveštenici na žalost vidjet ćemo na strašnom sudu kako će to proći mi vidjet da ljudi ne vjeruju ipak krštavno Videći da nisu osvojili silo u vjere, uvodimo ih u tajnu crkve i dajmo im pečat dara Svetoga Duha. A oni ne vjeruju, Ne vjeruju u vakoćenje, ne vjeruju u vaskrasenje, a bivaju kršteni. I onda nastaju velike posljedice. Oni u njega ne vjeruju kao cara i Boga. A on, car koji je došao sa nebesa, kaže... Vidite posledice, ova ploćenja. Posledice koje danas možemo da izazovemo. Kaže, demoni su odasvud bježali i udaljavali su. Djavo se posramljeno povlačio. Zmije koja je pale sa nebese, satana, i veliki broj angela koji su se zbog gordosti i neposlušnosti Pretvorili u demone i za vječnost ugasili, iako su svi bili svjetlonosni angeli. Zbog gordosti, zbog drskosti, zbog neposlušnosti, pali su kao munji. I ugasili se za vjekove vjekova, pali braći i sestre na zemlju. I vidite, prvi koga je prepoznao bili su demone. Oni su ga prepoznali. Djavo je nadahnuo i iroda, pa je zaklo 14.000 vitulenskih mladenaca. On se razio u Vituljemu 14.000 zaklana. Odma potjera, odma gonjeni. Ali i povlačenje. Legioni demona su se povlačili pred njegovom riječju, pred njegovom voljom, moljeći ga, preklinjujući ga da ih ne šalje u bezdanu. Tražeći od njega blagoslov, braći i sestri, pazite, od čoveka. Moramo mnogo da se vježbam u tome. Gledaju čovjeka, pazite, gledaju onoga koji je izašao iz svog automobila, koji je izašao iz lifta, koji je izašao iz aviona. Gledaju njega koji je odjeven, koji je čovjek, ima, ima ruke. Gledaju njega i mole ga da ih negoni goni u bezdan i traže od njega da im dozvoli da uđu u svinj. I tek po njegovom dobrojnju ulaze. I svi demoni su bježali od njega. Satana se povlačuje od njega. Od njega, od Boga čoveka. Pazite, sama smrt se na početku malo uplašila da bi kasnije bila i sasvim uništena. Djavoli bježe od njega, smrt je uništena. Sjećate se čudesnih događaja Vaskrsenja, sin Najinske Udovice, jajlova kći, plazar četvorodnevni, čovek Bogo čovek, Isus iz Nazare da privazi grobu grobu moj, moga oca moje majke tvoga sina tvoje čerke prijatelja, kuma muža brata jer Vazar je imao sestre Martu i Mariju priđe i glasom Vazite ljudskim glasom a božanskom vlašću poziva mrtvoga i ovaj ustaje šta je to braćo islesno? čija je to sila? Božja sila samo Bog ima vlast na smrću a kroz koga se projavilo? kroz čovjeka kroz Isusa kroz Bogu čovjeka isiljena je svaka bolest Mrtviji su izlazili iz grobova, demoni iz djavojmanih, a bolesni iz bolnih. Pazite, sve dešavanje oko njega. Demoni bježaju, bolesni se povlače, mrtvi ustaju. Si naimske udovice majke išla da ga sahranu, tu još malo i raka grobna. I ne na njega, na bogo čoveka. I on zaustavlja povorku i kaže... Ustani mladić. I ustade mrtvi. Pripremljen za sahtranu. Ustade i dade ga majici. Bogo čovjek. I dejstva. Znate, polako, postepeno, ali i moćno projavljuje se njegova carska moć. I carsko porijeku. Dakle, iako u ljudskoj prirodi projavljuje božansku vlas. Moćno, braćan i Znači, samo priđe i digne ga. Nemojte da pažnja bježi sa tih događaja. Vrlo ovako može da pobjegne. Evo ti ga telefon, evo ti ga prazno slovlje, 50-15 minuta i ode. Šta bi? Dođe, demon, uzeti to sjeme i odnese ga. I zabaravi ti na četvrodnevno glaza. Zabaravi na sina naimske hudovice. A ko da nas zna za naimske hudovice? naj. Naim za taj čudesni događaj toliko toga znamo toliko toga u školama učimo a za vaskresenje najinske od ovice jajirovek čere četvrdnevnog glazara evo nedavno sam razgovarao sa nekim ne znaju za četvrdnevnog glazara nikad čuli kršteni ljudi nisu čuli za četvrdnevnog glazara a to vam je braćo i sestre kao da živite u kući koja ni krova nema koja ni zidova nema koja ni temelja nema, koja ispod tebe nudi samo jednu provavlju i samo malu jednu coklicu na kojoj ti se život odvija. Sa velikom vjerovatnoćom da ćeš uvećati u taj bezdan. Nikakvoga temelja. Ne znaš da četvrhodnevnog raza, onda ti ne poznaješ Gospoda Isusa Hrista. Ne poznaješ Nisi čuo za da četvrhodnevnog raza, za raza je u subotu. Ti se nisi obradovalo vaskrsenju Hristova. Nema šanse. Jesam. Nisi. Jesam. Nisi na pravi način. Mrtva je to vjera. Nema vaskrsenje, braći i seste. Hristova, ako se prethodno nismo sveli sa lazaravim vaskrsenjem. Ono je mnogo važno u razumijevanju uh, ličnosti Boga čoveka Isusa Hristova. Oko njega čude se dešavio. Emanuo S nama Bog. Bog u tijelu. U je. Pazite, on je vazara digao četvrhodnevno. A posle je jeo sa njim u kući. Jeo. Posle toga je stradao. U vazareva subota prehodi strasnoj sednici. Posle toga je primio stradanje. Kao čovjek. Pokazala su se čudesna i divna djela, koja su proroci u istinu željeli da vide, ali ih nisu vidjeli. Sve ono što su proroci starog zaveta najavivali, sad se ostvarilo i evo dešava se. Vid se oporavljao i taj željeni prizor koji su svi željeli da vide, a to je način na koji je Bog stvorio Adama, Hristos je pokazao svima, iako u manjenom obliku, ali u odnosu na najbolje dijelove tijele, stvarajući oči. Znači ono čudo sa slijepim, kad je od blata napravio smjesu i napravio mu oči. Mada to moglo i bez toga, ali da bi pokazao kako je stvarao čoveka Da je to onaj kroz koga je sve postao. Da je to onaj po čijem je liku i podobiju stvoren čovek. Demonstrierao je to u silu. Danas se oduševljavamo vrhunskim klinikama koje mogu da nam skinu kataretu na neki vrlo savremen način. Pritom odirujući te cijenom svega toga. A on... Boga čovek, koji je radi tebe, ne radi tvojih očiju, nego radi tvoga spasenja. Ovi ne mogu da te spasu. Ajde pođi potraži negdje uslugu, kao što smo je nedavno potražili od jedne ljubazne doktorke. Pa gledajući i osjetivši da možemo, pitali smo doktorka, možete li vi na da nas od smrti? A ona se nastavlja pa pokaže ne mogu. Sve ovo možemo, pokušat ćemo, ali od smrti ne mogu ni tebe, ni sebe. A ovaj, u koga mi ne vjerujemo, ovaj koji živi među nama, mi ga ne vidimo, on je došao, vraćaj svesta i sese, da nas spasava. Ali da bi nas utvrdio vjeri, on pokazuje kako i oči može da vrati. Suve, duplje očne, ispuni blatom, pljum, umije si, pomazamo i veče umisa i ovaj progleda. I mnogi, poslije su apostoli vraćali vi sljepime, sjećate se Petra i Jovana, kako su podigli slijepoga od rođenja. Imate to u dijelima svetih apostola. Para nemamo, evra ni di, nemam ni jednoga, ni zlata, ni sreba, ali ono što imam to ti dajem. U ime Isusa Krista, ustani ti progleda, ti budi slobodan od, od demona, u ime gospodnje, ali vjelo, braći i sese, u bogo čovjeka, čude su činjeli. Ču, činili su čude veća od onih koje je gospod činio, naravno, u ovom silu. Njihova sijenka je iseljevala bolest, mrtve su vas krasavali, Uduzeti i raspadnuti udovi tijela, krijepili su se i sjedinjavali jedni s drugim na bezboljne raslabljeni, invalide. Umrtljene ruke ponovo su se pokretali, sjećate se one, one bake sa suvim okami, ispruži ruke u subotu kada isijeli, stani na sarinu i ispruži ruku, isijeli je momentan. moćna djela, braće i svestre Bogo čovek moćna djela oko njega moćna svjedočenja pazite, to su čuda ne samo za tu baku ne samo za tog bogesnika ne samo za tog slijepca to je za svakog od nas to može da se desi svakom čoveku Lazara je vaskrasao ali može da podigne svakog čoveka na tom primjeru on je pokazao svoju božansku vlas i on će, braće i sestre na dan opšteg vaskrcenja da podigne sve ljude iz grobova Lazara onda a prilikom drugog njegovog strašnog doleska podići će svakog čovjeka i mene i vas kad umremo tada neće pozvati samo Lazara jer Vazari umro 30 godina kasnije i on je sakranil i on će ponovu sad truba arhangelska, braćaj se sveće ljudi da digne iz grobova a Vazari u Vaskrsenje pripremljene se za to i utvrdio u toj vjeri i svi istinski prosvećeni, pravoslavno vjerujući hrišćani vjeruju i tu svoju vjeru potvrđuju simbolom vjere vjeruje i kaže, koji će opet doći sa slavom da sudi živim i mrtvima i njegovom carstvu neće biti kraj. I, i vjero je opšte uopšte vaskrseni. To je vjera, pravoslavna vjera, opšte vaskrseni. A mi se naslanjamo, pazite, gospod nas nije prizvalo na tu vjeru bez djela, bez projeve sve sile, nego je digao raza I zato je Vazareva subota, temelj naše vjere, u opšte vaskrsenje. Na tom primjeru smo svi naučeni. Zato nas crkva, bez izuzetka, svake godine privodi tamo vitaniju. I nema ni jednog pravoslavnog rišana da nije svjedog vitanijskog čude, odnosno dizanja Vazara četvrodnevnog izgroba. Pazite, nema ni jednog pravoslavnog rišana koji nije bio svjedog podizanja Sina Najinske Udovice Nemak Jajlovek Ćere I svih ovih drugih iscedenja Zašto? Zato što crkva insistira na tome Silnim evanđelskim čitanjima Silnim tumačenjima Silnim praznicima Zato je mnogo važno Učestvati u prazničnim Bogosluženjima Pratiti praznike Jer oni nas uče tome I na taj način izazivaju vjeru upoznajuma se sa ličnošću Boga čoveka i duhom svetim izaziva se ta čudesna vjera spasonosna vjera koja život daje otkinute dijelove je popunjavao raspadnute i rastrhnute sjedinjavao i potpuno otpale obnavljao na fizičkom planu pojavljujući obnovljanje ljudske prirode onaj raslabljeni prije, neki dan smo čitali, potpuno raslabljeni, ustane čar, diže go, suhi, kljasti, znate, nagrđeni, slijepi vrtimej, progleda. Pazite, to su samo neki, a u Svetom Evanđelju ne na jednom mjestu kaže se da je Gospod iscijelio bukvalno sve koje su privazili. Kaže i iscijeli sve. Kaže, i dotica ako se njega jer, jer izlaža, izlažaše sila i izcijeljivaše ih sve. E, tako su opisani ti događaji. Kratko u jevanđelju, ali da li za da to sve zahcavamo. Možete zamisliti. Ispred Petrove kuće sve bolesno. Čubi, Pa i danas, braće i sasni, kad čujemo da neka vračara tamo neđe po nekakvim šumama liči ide narod, nije mu teško, pale auto i voz. Nije teško kad je nevoljeno. A u ono vreme bilo je nevoljeno. Možete zamisliti, sve što je bilo bolesno u tim oblastima, sve su privodili gospod i sve ih je iseljivao. Zamislite kako, kako moćna scena. Čovjek od koga bolesno moćno bježa. Sve bolesne, pazite, ne iseljuje jednog slijepoga nego recimo da ih je bilo 50 slijepih te večere i svi su progledali ne jednog hromog, ne jednog invalida, nego njih stotine i svi su prohodali igraju ne jednog džavojmanog nego stotine džavojmanih plus njihove majke, očevi, djeca žene, zna ogromno mnoštvo naroda i sve je isilio i zamislite tu atmosfere pa to nije kao naše unijelne atmosfere kad se saberemo oko njega istoga u crkvama zvijevajući obrćući se ulazeći, izlazeći ne znajući ni zašto smo došli ni šta tražimo pa čekajte, ne očekujete valja da se u usredi razgovora ili kad izađeš iz crkve da se javiš na mobilni telefon i da ti onda džavu izađe iz djeteta. Ili da te neka strast napusti radi tako moćno pojavljene vjere jer si u sred svetog evanđelja izašao da se javiš na mobilni telefon i da ti prijateljice kaže gdje što radiš i ti da odgovoriš na to a ovamo car govori neće ti Eno, idi kod nje, pa pijte, kafu i, i pušite. Nema isjeljenja, jer to nije vjera, to je preziv. Dijete ti je bolesno i ti na takav način oćeš da ti ga cari sjeli. Je to vjera. Krvotočiva si i oćeš na takav način ulazeći i da primiš. Ne može. Nije u redu, nije ni blagosloveno, nije ni ispravno. Ako bismo imali vjeru, braći i sest, i danas bi tako bivao. Pritom, treba naglasiti sveti Jovan to govori, nije fizički sastav prvi ugrožen, niti je fizička bovest prva bovest, niti je isceljenje fizičkih bovesti prvo što Gospod hoće da nam da. On je na taj način htio da projavi i da nas utvrdi, postepeno da nas utvrđi u vjeri da je on vladik I da može. I da se zaista dešava. Ali nije se tu zaustavio. Kao što se zaustavljaju prevaranti. Znači, iselite malo i onda tražio tebe da ga prihvatiš kao čudotvorca. Ali ne može dalje. To je ograničenje. Pritom, to je važno iseljeno. Gospod iseljuje fizički sastav. Vraćuje vid. Diže. Izgoni demone. Podiže mrtve. Ali ne zaustavlja se tu. Njegov glavni cilj je srce. Njegov glavni cilj si ti kao, mona, kao monada, kao kompletan čovjek i želja da povjeruješ u njega kao sina oča Boga. Tek ako tu vjero izazove, on svoju misiju smatra izvršanu. Jer on je došao, brađe i sestre, da oca objavi danas sa ocem iz miri danas duhom svetim kroz vjeru u njega kao boga čovjeka sa ocem sjedim to ne samo da isceljenje to je nešto mnogo više od toga to je brate njegovo mir to je obožavanje jeđe kaže sveti Jovan zgotovsio je je da da prođimo kaže a šta tek da kažemo o vaspostavljanju duše koje zadivljuje daleko više nego tjelesno iseljenje to je proči se ono na što treba da obratimo u posebnu pažnju nemojmo na crku da nasrcemo bovesnim ubrezima bovesnim debelim crijevima bovesnim jetrama mozgovima nate to su fizičke bolesni nemojte da sumnjate gospod sve to može da iseduje ja. ali on zna, on vidi a šta on vidi, to danas može da vidi kog odmah ozbiljnije pogleda to nije pravilan pristup to je kao onaj kako ga spominju u jednom predanju što ga je zub bolio i kad su gospoda vodili ulicama stradanje, on je čuo za njega, pa pošto nije uspio na razne druge načine, kaže hajde da se pomogim, da vidim možda, možda me on može isediti, kažu da je čudotvorak i stvarno iscijeli ga gospod srceznalac i znate šta on uradio on se vratio on za grlnu zavjesu njega je zuo prestao da bovi i to je bilo sve njega više to ne interesuje Kud njega vode ko je njega poslao čiji je on sin ima li on majku zašto ga usudiše djelo doše s njim dan njega to uopšte ne interesuje ta da opasnost i danas postoji od gospoda da dobijemo nešto i da završimo priču ne, na takvu vjeru gospod neće dati ne samo što neće dati, nego zna da udari zna da pokara zna da sluši zna da obavi zna žestoko da protrese čovjeka ne bi mu prodrmao srce da iz njega izvuče onaj vapajni uslik pomozi gospode pogiboh Zato je iscijeljenje duše A iscijeljena duša je ona duša Koja je povjerovao u njega kao u Boga čovjeka Gospodu najprepše I to je njegov cilj I danas vraćaju i sese On jeste među nama Ali djevuje na takav način Da izazove tu vjeru A s bolesnima Ovako ćemo. Na kraju krajeva s takvom vjerom Možeš i da boguješ sa takvom vjerom, a to je vaskrasna vjera ko je povjerovao, on je već vaskrasao, to treba da znate takva vjera, ona je već čovjeka vaskrasla, takav čovjek lagano umire tiho umire ako se ta vjera rasplamsa za života a može da se rasplamsa ona u čovjeka unosi čežnju za smrću kao što su imali sveti apostoli i sveti mučenici je takav čovjek vjeruje Da iza smrti ulazi u oblast čistoga življenja, čistoga života. Naravno, ne praznog, nego život u zajednici sa Svetom Trojicom. To je ta, ta jaka vjera, moćna, životvorna vjera. Kako kaže i ovom bogosku, podsjetimo se opet, kaže i da vjerujući u Isusa Krista kao ovom bogu čoveke, imate život u ime njegovom. Ošemo vremena, bojim se da ne u fazu o tom djelovanju na naravstvenost. Pa možda je bolje da to ostavimo za neki drugi put, a da ovdje stanemo na, na toj projavi u toj sferi fizičkog djelovanja na bogisti. Pritom, to nije ni malo zanemarljivo djelovanje, pogotovo danas kad se opučili smo tražeći tu zravu hranu i to što će da se sjeliti. pri neki dan gledali smo reklamu, novi proizvodi, a ti preparati se neprestano izbacuju. I sad je novi proizvod ogubenica. Imate reklamu, neke tablete gdje se dvoje, troje ljudi deru. Bukvalno se deru, to smo vedeli televizije i vičku. Gubenica. Onda gola sa dugo ke perme. Gubenica. Sad ispod kupenica rešava problem, da. Vidite, a vidite to, to, to kao vaše znate, to pazite, gubenice chu da će biti paprika. <laughs> I i cera a toliko toga smo već povukli, znate, koliko od toga ide na tim uh, teleshop kombinacijama, nemate ljudi neko visi na tregerima, neko na federima, ovaj radi, ovaj radi, ono vidite, gospod nas i od tog bezumno štiti znate. on iseljuje i fizički sasa, to je mnogo važno nama je to potrebno on može i danas da ga iselju ali nije to glavna bolesna Ne vjera, braćan i sest. To je povez. Zavuj ti izvrat. Možemo da te rastežemo iz jednog vijeka, da te prebačimo i u drugi, ali ako nisi povjerovao, nema te. ne samo što te nema, nego na kraju ove besede sveti ovom zvratu si kaže bolje da se nisi ni rađao. Zaista. Bolje da se nisi rađao. Živio si. Pazite, živio si. Nisi živio, pa sad neko počeo da se brine o tebi kao starate, nego onaj koji te stvorio, koji ti je dao život, koji te priveo u biću, u postojanju, stvorio te da živiš u zajednici sa njim. Da poslije pada ljudske prirode, povjeruješ u njega kao spasitelja. Da povjeruješ da on, čovjek, da on Bog koji je primio ljudsku prirodu radi tebe da je to jedini tvoj spasitelj i u toj vjeri da obnoviš život to jest da ga primiš na dar e zbog toga braćo i sestre mi živimo zbog toga kad se neđe zapitate a sigurno se sve zapitali u onim trenucima kad je tišina kad je tam znate, kad svi spavaju a vi budni a vi se pitate a što je ovo? куцу дјецу по поводу велика небеса звjezdана просторство по поводу неизвесну будућност мучну прошлост знате напеду садашњост куцу дјецу што дјецу са овим животним сила знате душа пуна знате страшне енергије у човеку а немирне немирне немирне па човек gleda da da uguši, da utješi pa cigaretala, pa nalivaj alkohol pa mućka i koktele pa nablači narkotike znate. na sve moguće ne može duša da se umira a može da se umiri samo vjerom u Bogu čoveka samo ta vjera umiri duševne sile i čovjek otkrije znate, prepozna svoje naznačenje vidi ga tu i među nama, vidi ga pozvao vidi ga radi mene je sve ovo. Radi mene je postao čovjek. Pazite, mi tražimo da nam se, da se nešto veliko desi ili da nam neko drugi nešto veliko prinese i da se mi time obradujemo. Svi negdje potajno očekujemo neke poklone, je li tako? Pa svi radujemo poklonima. Pa tek ako je to skupi poklon, ili, to, ili ako je auto zavijeno u mašnu, ili ako su skupi satovi, je li? Da ne kažemo kuće, vijevlju, i ovo ili ono. Tražimo poklon. Znate. Nema čovjeka koji se tome ne raduje. Ali vidite, nijedan poklon, nijedan dar, nije savršen. A Otac Nebeski, znate, dao nam je na Sina svoga. To je savršeni poklon, savršeni dar. I u njemu sve. Pazite, svima na ono, to zaboravili, nama o tome ne govore, ne govore o to. To je toliko uzvišeno da čovjek ne može ni da povjeruje u to. Znate, nekako je prejako. Prevazilazi naše želje koje su formirane na onim niskim frekvencijama ovoga svijet. E to je mukak, deformisani smo, mutirali smo, braćo i sestri. Danas, da pitaš čoveka, da pitaš momke ili djevojku, ovide ti dam jednog audija, novu neku seriju, PNB-a ili neku jachtu, ili Carstvo nebesko. I znači što bih ne rekao? Da je odmah odmah odmah odmah. Ne bih tražili Carstvo nebesko. Naviguju to. Je čitava jedna, jedna mašinerija koja navikava ljude da žele male želje da se raduju malim sitnim radostima kupi pet dobit ćeš deset daj 10 evo ti još pet ukucaj dvadeset imaš četrdeset i čovjek je zadovolj čovjek se raduje tom uzmi jednu kartu imaš još jednu za tvoj prijatelj. I super, kraj želja. I tako se povako navikava. A onda, kad uđemo u prostor crkve, a crkva nudi carstvo nebesko, od raznih činova, funkcija, pozicija, gdje se guramo da istisnemo menadžera, da se nametnemo direktoru, da dobijemo ovu titulu, onu titulu, odjednom u crkvi ti nude da budeš Bog. Ovi nude da budeš supermen, a crkva ti nudi da budeš Bog, po blagodati. Ovamo ti nude zajednicu sa velikim ličnostima, kroz prijateljstva, pazite, to nisu prijateljstva, tu se traže grbne usluge i nedopustivi ustupci da bi izbiju prvi prav. I velika poniženja. A u crkvi ti se nudi da budeš sin, da budeš naslednik Boži i san naslednik Hristov. I ništa se o tebe ne traži do da vjeruješ. Da On jeste Hristos, Isus Hristos, da jeste sin Boži i da Tom vjelom u ime njegovo imaš život vječni. Da budeš sabrat s svetiteljima, mučenicima, apostolima. Da budeš sabrat sa svetim angelima, arhangelima, s serafimima. Da se hraniš carskom hranom sa carskih trpeze. i vidite i ovdje u našim crkvama, na Nema tu što kaže sveti apostol Paolo još u ono vrijeme, a tako i danas. Pogledajte, kaže, nema tu među vam mnogo bogatih. Nema ni mnogo moćnih. Nema ni mnogo pametnih pomjerujnjima ovoga svijeta. Uvijek je tako u crkvi. A ima mnogo, broću i sestre, bojesnih, napaćenih. Znate, za crkvom i dan nas kao ono vrijeme za gospodom, mnogo napaćenih. Ljudi koji su izmučeni životom, Na, vidite u kod kramova kumanasira ima uvijek dosta umobolnih djavojimanih i grešnika ovakvih i onakvih nemojte da vas to zbunjuje te, to je pratnja gospodnja gospod kad je bio na zemlji nije ručao sa caravima ne caravi onog vremena nisu ni znali za njega sem neki koji su neprijateljski bili raspoloženi oni ulazili u domove prostih oni ulazili u domove grešnika bludnika znate, pokajnika i takav narod oko njega bio prosti narod njegova prva postava bili su prosti ribari nepismeni ribari on je preko njih djeloval znate, preko njih je krenula svjetlost u svijet i da danas je tako ali nemojte nikad zaboraviti da kad ste u crkvi Zaboravite odakve ste krenuli. To mogu da budu stanovi, stančići, iznajimljeno prazno. Prazni džepovi. Prazni frižideri. Ali nećete biti gladni. Jer dolazite, braće i sestre, i sjedate za carskom trpezom. Za carskom trpezom. Pazite, dolazite u hram i počinjemo ozbiljno za neprosvećene. Kao potpuni udaci, ali neka ih. Neka oni budu mudri, svoju mudrošću, mi ćemo u gudi biti Hrista radi. I onda ćemo da onim vozglasom krenemo moćno, znate, ofanzivno, sa blagosloveno carstvo, znate, oce i sina i svetoga duha, znate, i da uđemo u prostor, carski, moćno, angeli da se služuju, znate i da se hranimo nebeskim hlebom, od nikoga ništa ne tražimo, ništa ne pozajemljujemo, braći i sese, ništa ne pozajemljujemo, nikoga ne molimo, sem gospoda Boga. Pazite, ali molimo ga u ime sina, zahvaljujući ovaproćenju očevog sina i tome što je on postao jedan od nas, a svo vrijeme očev sin. On, kad je postao čovjek, braći i sestre, on je i tada bio očev sin. Pazite ga. Sijedi među nam, pa kažu za njega, znaš on? Sin tamo neko, neke veličine. Pa onda je o, njegovo prisustvo, znate, nama prijatno, jer je on sin, njemu je otac na toj i toj poziciji, moćan, bogat, utical Znaš ti čijega se sina udario? Pitao je od naših prijatelja koji je udario autom sina nekog e, moćnika ovdje na motoru. To je, to je važno čiji je sin. A on je, braći i sese, među nama u ljudskom tijelu, a oca nema na zemlji. Njegov otac je nebeski otac. Zamislite kako je to moćna situacija jedan od nas radi nas čovek, a Otca na nebesima. I vidite, kroz njega imamo nebese otvorene. Ali, to mnogo važno, samo kroz njega. Pored njega zatvoreno. Izven njega zaboravi, nemate mogućnosti a On je prisutan i dan danas Duhom Svetim. To je vrlo važno i to gledamo što češće da ponavljamo, u crkvu. Uđi u crkvu su se otvorila. I u njoj, u ime njegovo od oca traži što god oćeš. Tako je obećanje, braćo i sestre. Nebo smo mi to zaboravili, pa mi se trčimo jedan do drugoga. Zoram do mene, ja do zoram. Ne treba tako tražite u ime moje da im je zavit novi zavit u ime moje od oca tražite što god oćete i bit će vam a koja je najluđa želja ako ćemo da provjerimo da li je to tačno šta da, da poželimo nenate ne šta da poželimo ako kaže pražite što god oćete u ime moje i daće vam. Šta bi ti poželio? A ako konkretnije? Pazite, večer u ledu, što bi za večer? znemirili, znate, oni čekaju na ručbu, znate, znači, ovo, ovo, ovo, no, ovo, ovo, ovo, ovo, ovo, znate. Znate, nije to baš onako, nije to izraženo konkretno, što bi rekli. Tijelo krv. Tako. Daj mi krv. Znate, treba mi krv. Daj mi tijelo vam da je tijel, daj mi hleba. Znači. Ali da bude tijeluj krv. Znači. I oni prvi kažu, opala. To znači. si požalio. Ali bit će ti. I mi svako, pazite, naravno, u crkve tu uvijek biva tako, to što mi nekad ulazimo u oltar, pa i mi svešteni, znate, pa da nije služevnika bilo bi vrlo čezo da se glavama udaramo okay. da ali služevnik tu sveti je on zgotovosti sve to fino rasporedio pa idemo onako tražite i mi zaista ulazimo unosimo prosvoru i vino i pratimo porede i zaista zatražimo ali sve u ime sina da obraćamo se direktno ocu, I duhom svetim, biva što biva. Jeste li to tražili? Evo, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Jeste li to tražili? Uzmi i jedi. Jeste li krv tražili? Jesam. Pijte iz nje svi. Ovo je krv moja novoga zavjeta. Koja se radi vas i radi mnogih izliva. Na otpuštenje grehova, miči to, priši to, ništa to, zaboravi to, znači, to je to pokajanje. Vjeruješ u mene kao Boga čoveka? Vjerujem. Pušti grehova, priđi, ukusi. Tajna ispovijest i tajna pokajanja, na žalost, ja u nekom svom malom iskustvu rijetko da sam naišao, a i sam to pokajanje nemam, to moćno pokajanje, znate, kratko, ozgusnuto, vjerujem, Gospod sa takvom vjerom, to je dovoljno. Priđi i grijeziti se, pušti. Pazite, znate, to, je, to je sila Božija. Znate. Ta sila, pragodatna sila svetih tajni, sve grijehe očišćuje. Evo doteče se usana mojih i grijehe moje očistit će, i bezakonja moja uzet će. Kažu grešni sveštenici kad se pričešćuju i sjeliraju putih. Pričešte se, kažem, evo dotače se usana mojih, pazite, poljubac sveti, i grijehe moje očistiće i bezakonja moja uzet će, će, i celivamo sveti putih, kao rebre gospodnje, a neposredno posled toga i narodi se istog kuda stojiti. Naravno, nema u drugačiji način pričešćući se iz onih svetih kašik. Tražili smo maksimum, je tako. Nismo tražili ni aut, nismo tražili ni dobitne brojeve u kombinacijama sportskim kladionicama, na to. Nismo tražili ništa od ovoga sveta, na to. Sve ono na što nas svet navodi i na što nas svet mami, traži, traži, traži, išti, moli, svi, ništa od toga. Prelazivazimo sve to idemo na najviše. Penjemo se na najveće, najsvetije vrhove. Tražimo Boga tu da bude pred nama. Ne tražimo angela, ne tražimo milotočive ikone, ne tražimo da nam se javlja sveta petka. Niti neki drugi svetitelji. A to obično traži oni koji ne poznaju duh liturgije. Mi tražimo Sina Božija. Mi tražimo svetu trojicu, I, ali u ime Božije, u ime Sina, idemo ka Otcu i Duh Sveti djeluje. E to vam je, braće i sestre, svetla liturgija. To je sveta pravoslavna crkva, to, a bez toga nje nema i ne treba da je bude. I ona ostaje vjerna sebi, ona neće promijeniti svoje naznačenje. Ona, taj savršeni dar, neće mijenjati za neke druge stvari, znate. Ona tu utjehu kojom želi da nas utješi, neće mijenjati za neke druge niske, sitne utjehe i radosti. Ona ostaje vjerna sebi, a mi, ukoliko se vratimo svetom predanju, ako se vratimo svetim zavjetima naših svetih predaka, kosovskom, svetosavskom, apostolskom, novozavjetnom, Vratićemo se gospodu i njegova vjernost svakom čovjeku, to jest ljudskoj prirodi uopšte, otkriće nam se kroz našu vjernost svetom pravoslavljom. I u tom dodiju dovezi do onog kontakta životvornog, Je se svo naše biće pavi, aktivira onim životom kome više Neće i ne može biti kraja. To je vjera u Bogu čoveka, vjera u svetu trojicu, vjera u carstvo nebesko. To je vjera pravoslavna koju daj Bože da upoznamo, da zavogimo, da očuvamo kao najveću vrijednost i da je predamo našoj djeci na nas veđe da bi smo i ocel nebesko obradovali žrtvu sina njegovog i lopoćenje i smrti i veskrasenje ispoštovali i duhu svetom pristupačni i dragi bili. U tome je spasenje, u tome je i život naš. Koga daj Bože da se svi udostojimo molitvama svetog apostola tome i svih svetih Amin Bože Ako ima neko nešto kratko da pita da doda obično ova izlaganja iako možemo da ih nazvemo kateheze i e, pošto je to svima nama uglavnom novo pa e, više nekako treba da se primaju i svajaju pa je negdje i logično da nema nekog pitanja Ali, ako neko želi, slobodno izvoli te. Dobro. Ukoliko nema, evo, za informaciju, sutra ćemo služiti liturgiju, sveti mučenici Sergij Vak, srđev dan. U službu počinju pet, liturgija je tamo negdje oko 15 do 8. A onda, fino, dan za danom sa vjerom u onoga koji je svakom danu dao onaj nebeski vječni sjaj, vječno sijanje. Dok bude dana, a onom nezalaznom danu dao onu nezalaznu svjetlost. Zapravo on sam jeste i ta svjetlost. On sam jeste i taj dan. Osmi vječni Daj Boži da te milomire da se im njemu vidi i pozdravim. Dobro, poprosite i pomenite. Postojno je svako u istinu, naši tica bogodali su, vi smo ga ženuju i plene poročnuju. I vad te voram od svega, česme što ju krepu i slaviš ju, vesel je Boga, svoju ljubju suočoju, odvojitiću te vešta